Pentru cine bat clopotele? Pista 34 Andres se simțea rușinat cu un gol în suflet, dar în același timp mândru și fericit. Îi dădea pe toți la o parte și își spăla mâinile și brațul drept și își spăla bine cuțitul, iar pe urmă lua unul dintre burdufuri și își clătea gura ca să alunge pentru anul acela gustul de ureche. Scuipa vinul pe lespezile de piatră ale pieței înainte de a ridica sus burduful, lăsând vinul să-i țâșnească drept în fundul gurii. Sigur, el era adulăul din valia Conejos și pentru nimic în lume n-ar fi renunțat să-și îndeplinească isprava an de an în satul lui. Dar știa că nu se află simțământ mai ușurător decât cel pe care ți-l dă ropotul ploii, vestindu-ți că nu vei avea să faci nimic în ziua aceea. Dar trebuie să mă întorc în dărăt, își spuse Andres. Nici nu încape vorbă că trebuie să fiu în daret pentru treaba cu posturile de pază și cu podul. Fratele meu, Eladio, se află acolo, iar el este carne din carnea mea și sânge din sângele meu." Anselmo, Primitivo, Fernando, Agustin, Rafael, deși acesta din urmă e limpede că nu e om serios, cele două femei, Pablo și Ingles, deși Ingles nu intră la numărătoare, fiind el străin și aflându-se sub poruncă. Toți sunt prinși în horă pentru treaba asta. Nu este cu putință să scap din încercarea de acum folosind întâmplarea că am fost trimis cu o scrisoare. Trebuie să înmânez scrisoarea asta acum, repede și așa cum se cuvine, iar pe urmă să-mi dau toată silința să mă întorc la vreme pentru atacul împotriva posturilor de pază. Ar fi rușinos din partea mea să nu particip la acțiune din pricina întâmplării cu scrisoarea. E cum nu se poate mai limpede. Și pe lângă toate celelalte, își spuse Andres, ca unul ce-și amintește dintr-o dată că există și satisfacții într-o treabă care ea nu i-a văzut până atunci decât părțile rele, pe lângă toate celelalte am să mă bucur să omor câțiva fașciști. E prea multă vreme de când nu ne am mai învrednicit să ucidem vreunul. Mâine poate fi ziua unor fapte de mare însemnătate. Mâine poate să fie ziua unor fapte de însemnătate deosebită. Mâine poate fi o zi de neuitat. Fie să vină mai repede ziua de mâine și fie să mă aflu de față. Chiar în clipa aceea, pe când mergea prin ierburile cei ajungeau până la genunchi, urcând panta abruptă din fața liniilor republicane, o potârnică zvângnii de la picioarele lui într-o nevăzută explozie de bătăi din aripi. Și Andres, simțit cum brusc, îl cuprinde o spaimă ce îngheață inima. Fiindcă m-a luat pe neașteptate, își spuse Andres. Cum doar fi putând să dea așa iute din aripi? La vremea asta trebuie că stă pe ouă, probabil că am călcat chiar lângă cuibar. Dacă n-ar fi vreme de război, aș lega o batistă de tufișul ăsta și ziua m-aș întoarce să caut cuibul, aș lua ouăle și le-aș pune sub o cloșcă, iar când ar ieși din nou, ar însemna că avem pui de potârniche printre cei de găină, cu drag m-aș uita la ele cum cresc și după ce s-ar face mari, le-aș folosi canadă să le cheme pe celelalte. Ochii n-ar trebui să-l iscot, fiindcă s-ar domestici. Ori crezi cumva că și-ar lua zborul. Se poate. Atunci înseamnă că ar trebui să le iau vederea. Dar după ce le-am crescut, n-aș mai fi eu în stare să o fac. Aș putea să le tai penele aripilor și să le priponesc de un picior când le folosesc canadă. Dacă n-ar fi război, m-aș duce cu Eladio să prindem raci în pârâul ăla de l-am lăsat în urmă, pe lângă postul fașciștilor. Odată am prins vreo 50 într-o singură zi, acolo la pârâu dacă după isprava cu podul o să ne ducem în siera de Gredos, apoi acolo sunt niște păraie minunate pentru prins păstrevi și pentru prins raci. Ce bine ar fi să ne îndreptăm spre Gredos, își spuse Andres. Vara și toamna am duce-o de minune, dar iarna are să fie cumplit de frig. Dar poate că până la iarnă o câștiga războiul. De n-ar fi fost tata republican și eu și Eladio, am fi acum soldați în armata fasciștilor. Iar dacă apuci să fii soldat în armata lor, nu mai ai cum îți face niciun fel de griji. N-ai decât să te supui ordinelor și poți să trăiești, ori poți să mor și, până la sfârșit, ar fi cei scris să fie. E mai ușor să trăiești sub o stăpânire decât să lupți împotriva ei. Dar lupta asta împotriva stăpânirii e o treabă de mare răspundere. Multe griji îți mai cad pe cap dacă ești om să-ți faci griji. El Eladio stă și cugetă mai mult decât mine și își face și griji mai multe. Eu cred cu tărie în cauză și nu-mi fac griji. Dar viața asta e o viață de mare răspundere. Socotesc eu că ne-am născut în vremuri tare grele, gândi Andres. Cred că în orice alte timpuri era mai ușor. Suferim puțin fiindcă toți am fost crescuți ca să îndurăm suferința. Cei care suferă mult nu-s făcuți pentru asemenea vremuri. Și acum e vremea hotărârilor greu de luat. Fasciștii au atacat și au hotărât ei în locul nostru. Noi luptăm ca să putem trăi. Dar mi-ar plăcea să fie așa ca să pot lega o batistă de tufișul cu potărnichea și să mă întorc pe lumina zilei, să iau ouăle și să le pun sub o cloșcă și să am putința de a mă desfăta văzând puii de potărniche în ogradă la mine. Mi-ar plăcea lucruri dintre astea mărunte și așezate. Da acasă n-ai și nici curte la casa care-ți lipsește, își spuse Andres. N-ai nici familie afară de un frate ce pleacă mâine la bătălie, iar ca avere nimic altceva decât vântul și soarele și burta goală. Vântul e molcom, gândia Andres, iar soarele nu se arată. Ai în buzunare patru grenade, dar astea nu-s bune decât de aruncat. În spinare ai o carabină. Dar nici asta nu slujește decât la risipit gloanțe. Ai o scrisoare de dată altuia și ești plin de scârnăvie, dar poți s-o dai pământului," gândia Andres și zâmbi în întuneric. Și mai ai ceva cu care poți umezi țărâna. Tot ce ai tu, totul numai de datie. Ești un filozof grozav și un bietom nenorocit," își spuse Andres, zâmbind din nou. Dar, în ciuda unor gânduri atât de alese, doar cu puțin înainte trăise acel simțământ de ușurare adus totdeauna de ropotul ploii abătute peste sat în dimineața unei zile de fiesta. În fața lui, acum, pe creasta Costișei, se aflau pozițiile republicane, unde știa că avea să fie somat de santinele. Capitolul 35 Robert Jordan era culcat în sacul de dormit alături de Maria, care încă nu se trezise. Stătea întins pe o coastă ceva mai departe de ea, îi simțea la spate forma prelungă a trupului, dar atingerea aceea nu mai era acum decât o ironie. Idiotule, idiotule!" se mustra Robert Jordan cu furie. Da, idiotule!" Încă de când l-ai zărit, ți-ai spus că trădarea va veni exact în clipa când îți va arăta prietenie." Idiot blestemat ce ești! Idiot blestemat jalnic și afurisit! Isprăvește odată! Nu asta ai de făcut acum! Ce șanse sunt să le fie ascuns or să le fi aruncat undeva? Nu prea multe. Și de altminteri nici n-ai cum le găsi pe întuneric. Mai mult decât sigur că le-a păstrat la el. A luat și ceva dinamită. Uf, ce trădător murdar josnic și ticalos! Gunoi blestemat și împuțit. De ce nu -a ajuns să -și i-a ajuns să-și a doar tălpășița fără să-mi detonatorul și focoasele? Cum de-am putut fi un idiot așa de jalnic și de sinistru încât să le lasă în grija nenorocite a de femei? Trădător viclean, scârbos și pocit. Cabron împuțit. Termină odată cu prostiile și ia-o domol, își spuse Robert Jordan. Trebuia să te lași la voia întâmplării și asta era lucrul cel mai bun ce ți se putea întâmpla. Te-ai înfundat până în gât în rahat, își spuse el mai departe. În viața mea n-am văzut pe cineva mai vărât în rahat. Stăpânește-ți, firea idioată alungă furia și îi sprăvește cu voi cărelile astea în stare să lase praf zidul plângerilor. S-a dus. Poți să te duci și tu, dracului, dar ce ai pierdut e bun pierdut. Of, mânca la talpa iadului de porc împuțit. Fă și tu pe șmecherul și ieși din încurcătură. Așa trebuie să faci. Știi doar că trebuie să arunci în aer podul chiar dacă ar fi să-ți lași pielea. Termina cu prostiile astea, gata. De ce nu l întrebi pe bunicul tău? Of, ducă-se pe apa sâmbetei bunicul meu și ducă-se pe apa sâmbetei toată țara asta șmecheroasă de șmecheri, cu toți șmecherii ei de spaniol dintr-o tabără și din cealaltă. Loer dracu și duce peste nouă mări și nouă țări. Ducă-se pe apa sâmbetei cu toții într-o ciurdă. Largo, prieto, asensio, miaha, roho. Toți și cu tot neamul lor. Ducă-se fiecare în parte și cu toții la o altă, sările ar ochii și mâncai iar pământul. Șterge-s-ar de sub soare țara asta de trădători. Duce-s-ar și n-ar mai rămâne urma din egoismul și din înfumurarea și din înfumurarea și din egoismul și din făloșenia și din mărșăvia lor. Ducă-se dracului acum și în vecii vecilor, amin. Ducă-se până n-apucăm să murim pentru ei. Ducă-se după ce om dau ortul popii pentru ei. Strânge iar moartea și stăpâni iar iadul. Trăsnil ar Dumnezeu pe Pablo. Pablo este toată țara asta într-unul singur. Milostivească-se Dumnezeu de poporul Spaniei. Cât conducători o avea, toți au să-și bată joc de el. Un singur conducător de ispravă, Pablo Iglesias. În 2000 de ani, iar toți ceilalți și-au bătut joc de el. Dar de unde putem ști cum s-ar fi purtat în războiul ăsta? Îmi aduc aminte de vremea când credeam că Largo e un tip cinstit. Duruti a fost om de ispravă și propriul lui popor l-a împușcat acolo, la apuiente de los franceses. L-au împușcat fiindcă voia să-i trimită la atac. L-au împușcat pornind de la glorioasa disciplina a indisciplinei. Ce porci și ce lași! Ducă-se dracului cu toții și fiarbă de apururi în cazanele iadului. Și Pablo ăsta care abia și-a luat tălpășița cu detonatorul și cutia mea de focoase. înghiți la ar iadului. Ba nu, el ne-a trimis pe noi în măruntaiele iadului. Toți s-au priceput să trimită pe alții în măruntaiele iadului. De la Cortes și Menendez de Avila până la Miaha. Uită-te la ce a făcut Miaha lui Kleber. Porcul ăsta el și egoist, ticălosul cu cap ca oul de gâscă. Ducă-se în fundurile iadului toți porcii, demenți egoiști și trădători, care de când el lumea au stăpânit Spania și au comandat armatele. Ducă-se dracului cu toții în afară de poporul Spaniei, dar bagă bine de seamă ce se întâmplă cu el după ce o pune mâna pe putere. Furia începea să îi se topească pe măsură ce exagera din ce în ce mai cumplit și și arunca disprețul și scârba mereu mai fără măsură și mereu mai fără judecată, încât ajunse să nu mai creadă nici el însuși în gândurile îi răzvrătite. Dacă toate astea sunt adevărate, atunci ce cauți tu aici? N-ai nicio urmă de dreptate și o știi prea bine. De ce nu îi seama la toți cei buni? Ia uite-te la toți cei cu adevărat minunați. Și nu putea îndura să fie nedrept. Ura nedreptatea, la fel cum ura cruzimea și fierse astfel, în propriei turbare ce orbea mintea până când, treptat-treptat, furia i se potoli. Iar mâniei neagră sângeroase, înnebunitoare și ucigașă, se șterse cu totul, lăsându-i cugetul liniștit, receptiv, calm, rece și clar văzător, ca un bărbat după împlinirea legăturii sexuale cu o femeie pe care nu o iubește. Dar tu... Tu, sărmanie puraș!" murmură Robert Jordan plecându-se asupra Mariei, care zâmbie în somn și se trase aproape, lipindu-se de el. Dacă ai fi spus vreo vorba acum câteva clipe, te-aș fi izbit cu pumnul în față. Ce cumplit animal e omul stăpânit de furie!" Rămase acolo lipideia cu brațele strânse în jurul trupului fetei și cu bărbia sprijinită pe umărul ei și astfel plănuie în minte cu exactitate tot ce avea de îndeplinit și în ce fel anume trebuia să îndeplinească. Și de fapt, nu e chiar așa de rău," își spuse Robert Jordan. Într-adevăr, nu e chiar rău de tot." Nu știu dacă cineva a mai făcut asemenea lucruri până astăzi, dar de acum înainte totdeauna se vor găsi oameni care să o facă, dacă și i s-ar afla într-o încurcătură asemănătoare. Dacă noi o să izbutim și dacă vor auzi despre isprava noastră, dacă vor auzi despre isprava noastră, da, așa e, dacă nu le va rămâne doar să se mire cum de-am izbutit. Avem prea puțini oameni, dar n-are niciun rost să ne facem griji în privința asta. Am să distrug podul cu ce am la îndemână. Doamne, tare, îmi pare bine că am ajuns să-mi stăpânesc firea. Parcă aș fi fost într-o furtună ce-mi tăia suflarea. Furia asta e un alt lux blestemat pe care nu ți-l poți îngădui. Totul e pus la cale, guapa, el stins lângă umărul mariei. Dar nimic din toată istoria asta de pe urmă nu te-a neliniștit. Nici n-ai știut despre ea. O să fim uciși, dar o să distrugem podul. Și n-a mai trebuit să-ți faci niciun fel de griji. nu e prea mult pentru un cadou de nuntă. Dar nu se spune oare că o noapte de somn adânc e neprețuită? Și ai avut o noapte de somn adânc. Vezi cum ai putea face să o porți pe deget ca pe un inel. Dormi, guapa. Somnușor, dragostea mea. N-am să te trezesc. Asta e tot ce mai pot face pentru tine în clipa de față. Rămase întins acolo, ținând-o ușor în brațe, simțindu-i resuflarea, simțindu-i bătăile inimii și urmărind scurgerea timpului pe cadranul ceasului de la mână. Capitolul 36 Andres îi somase pe cei din pozițiile republicanilor, ceea ce înseamnă că se întinsese pe burtă într-un loc unde terenul cădea brusc în pantă dreaptă, ceva mai jos de cele trei rânduri de sârme și strigase înspre parapetul de piatră și pământ. Nu exista o linie de apărare continuă și ar fi venit foarte ușor să ocolească poziția asta la adăpostul întunericului și să-și vadă mai departe de drum în teritoriul republicii până ar fi dat peste cineva care să-l someze. Dar îi se păruse mai sigur și mai simplu să treacă pe acolo. Salut!" strigase Andres. Salut! Milicianos!" Auzi pocnetul unui încărcător tras în dărăt. Apoi, de undeva mult mai în jos de parapet, trosni un foc de armă. Fusese un trosnet spart și o gerare galbenă în întunericul din vale. Când auzise pognetul încărcătorului, Andres se lipise de pământ și își îndesase tare fruntea în țărână. Nu trageți, tovarăși!" strigă din nou. Nu trageți! Vreau să vin acolo la voi!" Cât sunteți la număr?" întrebă cineva de dincolo de parapet. Unul, eu, singur!" Cine ești?" Andres Lopez din Vilia Conejos." Din ceata lui Pablo. Am o scrisoare." Ai la tine pușca și echipamentul?" Da, măi, omule. Nu putem primi pe nimeni fără pușcă și echipament," spuse mai departe glasul. Și e nici în grupuri mai mari de trei." Sunt numai eu singur," striga Andres. E ceva important. Lăsați-mă să vin acolo." Îi auzea pe ceilalți discutând în dosul parapetului, dar nu putea înțelege ce anume spuneau. Pe urmă iar se auzi glasul strigând. Cât sunteți la număr?" Unul eu, singur, pentru numele lui Dumnezeu." Și iarăși începură să discute dincolo de parapet, apoi răsună glasul. Ascultă, fascistule!" Nu sunt fascist!" răcnie Andres. Sunt un gueriliero din ceata lui Pablo. Aduc o scrisoare pentru statul major." E nebun!" Auzi Andres un glas. Aruncă-i o grenadă!" Ascultă!" strigă din nou Andres. Sunt singur, numai eu, singur, singurel!" Să-mi în miezul Sfintelor Taine dacă nu sunt singur. Lăsați-mă să vin acolo." Ăsta vorbește ca un creștin habodnic," se auzi cineva spunând și izbucnind în râs. Iar un altul adaugă: Cel mai bun lucru este să-i arunci o grenadă în cap." Nu, țipa Andres, ați face cea mai mare greșeală, am o treabă foarte însemnată, lăsați-mă să vin acolo." Din pricina asta nu-i plăceau călătoriile, nici l-a dus, nici la întors peste linia frontului. Uneori era mai puțin rău decât în alte dăți, dar bine nu era niciodată Ești singur?" strigă din nou glasul acela De câte ori trebuie să-ți mai spun? Sunt singur!" Atunci, dacă zici că ești singur, ridică-te în picioare și înalță pușca deasupra capului!" Andres se sculă în picioare și înalță carabina deasupra capului, ținând-o cu amândouă mâinile Acum atreci printre sârme, să știi că avem mereu machina asupra ta!" Îl vesti glasul Andres se găsea în primul rând de sârmă Așezată în zigzag Strigă spre parapet Trebuie să mă ajut cu mâinile Ca să mă strecor printre sârme Ținele deasupra capului Porunci glasul M-am agățat rău în sârmă striga Andres Tot mai ușor era dacă i-aruncai o grenadă Spuse o altă voce Lasă-l să-și pui arma în bandulieră Rosti un glas Nu poate să treacă printre sârme Cu mâinile deasupra capului mai și gândește-te o leacă. Toți fasciștii sunt la fel, zise glasul celălalt. Mereu au alte pretenții. Ascultă, striga Andres, nu sunt fascist, sunt un guieriliero din ceata lui Pablo. Noi am ucis mai mulți fasciști decât a ucis Tifosul. N-am auzit niciodată de ceata lui Pablo, răspunse cel care se vedea limpede că este comandantul postului. Nici de Pedro, și nici de Pablo, și nici de ceilalți sfinți ori apostoli. Nici de cetele lor. Puneți arma pe umăr și ajută-te cu mâinile ca să te strecori printre sârme. Până n-apucăm să punem machina asupra ta, strigă un altul. Nu prea sunteți binevoitori, spuse Andres, și se trudea să se strecoare printre sârme. Amables! neva spre el. Suntem în război mai omule. Cam așa începe să mi se pară," spuse Andres. Ce-a zis ăla?" Andres a auzit din nou țăcănitul unui închizător și strigă. Nimic, n-am zis nimic. Nu trageți până nu trec prin curvăsăria asta de sârmă." Ia să nu ne vorbești de rău, sârma," strigă careva. Alt minter numai decât îți trimitem o grenadă." Ce mai frumusețe de sârmă!" Mașinia, Ce sârmă, drăgălașă!" Acum am să fiu lângă voi, fraților!" Dă-c-o grenadă în el!" auzia Andres pe cineva zicând. Îți spun eu că e cel mai bun lucru pe care-l avem de făcut." Fraților!" striga Andres. Îl trecuseră toate sudorile și știa bine că cel cu grenada era oricând în stare să-și pună gândul în faptă. Nu sunt vreun om de seamă." Aici te cred!" răspunse cel cu grenada. Ai dreptate!" îl măgulia Andres. Se strecura cu grijă prin cel de-al treilea rând de sârme și ajunsese foarte aproape de parapet Nu sunt om de seamă în nicio privință Dar lucrul ce l-am eu de făcut e foarte însemnat Mui, mui serio Nu există ceva mai însemnat decât libertatea Strigă omul cu grenada să cotești că există ceva mai însemnat decât libertatea? Întrebă el provocator Nu, dar de unde? Răspunse Andres ușurat Acum știa că are de-a face cu besmetici, ăia cu basmale negre roșii la gât. Viva la libertad! Viva el anarco sindicalissimo și libertatea, răspunse cu strigăte cei de pe parapet. Viva nosotros, striga Andres, să trăim noi. E de-al nostru, spuse omul cu grenada. Și când te gândești că era cât pe-a să-l cu jucăria asta... Se uită la grenada din mâna lui și se arătă foarte înduioșat când Andres sări peste parapet. Cuprinzându-l în brațe, dar fără să lase din mână grenada, care în îmbrățișare se odihnea pe omoplatul lui Andres, îl sărută pe amândoi obrajii. Mă bucur că nu ți s-a întâmplat nimic, frățioare," spuse omul cu grenada. Din suflet mă bucur." Unde ți-e ofițerul?" întreba Andres. Eu comand postul ăsta," răspunse cineva. Da, să-ți văd hârtiile." Lu și se duse într-un adăpost săpat în pământ, unde le cercetă la lumina unei lumânări. Era micul pătrat împăturit în mătase, cu culorile republicii și cu sigiliul CIA în centru. Mai era conducto sau permisul de liberă trecere în care se arătau numele, vârsta, înălțimea, locul de naștere și misiunea încredințată, scris de Robert Jordan pe o foaie din carnetul său și parafat cu ștampila de cauciuc a dinpreună cu cele patru foi ale raportului către gols, împăturite și legate de jur împrejur cu o panglică, apoi sigilate cu ceară și cu sigiliul de metal, al SIA, fixat în capătul mânerului de lemn al ștampilei de cauciuc. Pe ăsta îl știu," spuse comandantul postului, dându-i îndărăt pachetelul învelit în mătase. Cunosc toate ștampilele pe care le ai aici, dar chiar dacă le ai asupra ta, nu poți dovedi nimic fără asta." Îi arătă, salvă conducto, apoi îl citi din nou și întrebă, unde te-ai născut? Viliaconehos, răspunse Andres. Și ce cultivă oamenii pe acolo? Pepeni, du Andres răspuns. Asta o știe toată lumea. Pe cine cunoști acolo? De ce și dumneata ești de acolo? Nu, dar am fost cândva prin părțile alea. Eu sunt de la Aranjuez. Pot să mă întreb despre cine vrei? Spune-mi cum arată José Rincon. Ăla deține bodegă? bineînțeles. Capul ras, burta mare și un ochi puțin sașiu. Atunci înseamnă că ăsta bun, spuse comandantul și îi dă dândă râd hârtia. Da, ce face acolo, în partea unde s iei? Tata s-a stat ornicit la Vilia Castin încă înainte de mișcare, răspunse Andres, din colon câmpie de partea cealaltă a munților. Acolo ne aflat mișcarea, iar de la mișcare încoace am luptat în ceata lui Pablo. Da să știi că mă grăbesc grozav, măi omule, să duc repede scrisoarea asta." Și cum merg treburile prin țara fașțiștilor?" întrebă comandantul. Nu era câtuși de puțin grăbit. Astăzi am avut o mate berechet," spuse Andres cu mândrie. Azi toată ziua a fost o mare. Azi au nimicit toată ceata lui Sordo." Și cine e Sordo?" întrebă celălalt, disprețuitor. Conducătorul uneia dintre cele mai grozave cete din munți. Voi ăștia toți ar trebui să veniți în republică și să intrați în armată Zise ofițerul Toți ar trebui să veniți în coace și să vă supuneți disciplinei noastre bazate pe libertate Iar după asta, dacă am avea nevoie de guierilie, le-am trimite acolo atunci când are rost Andres era un om înzestrat cu ceva ce s-ar putea numi culmea răbdării Trecerea printre sârme o acceptase destul de calm și niciuna dintre întrebările puse nu îl scoseseră din sărite. Ii se părea cu totul firesc ca omul din fața lui să nu aibă înțelegere nici pentru ei și nici pentru faptele lor, iar ca să auzi asemenea idioțenii, te putea aștepta oricând. De asemenea, te putea aștepta ca treaba să meargă cu graba melcului. Acum însă voia să plece, așa că zise, Ascultă, compadre, s-ar putea foarte bine să ai toată dreptatea. Dar eu am ordin să înmânesc scrisoarea asta generalului comandant al diviziei 35, care în reversa de ziua pornește un atac chiar prin munții ăștia. Vezi bine că s-a făcut foarte târziu, așa că trebuie să plec." Care atac? Ce știi tu de vreun atac?" Nu, nu știu nimic. Dar acum trebuie să mă duc la Nava Serada și apoi mai departe. N-ai vrea să mă duci la comandantul dumitale și să-mi dea el ceva să mă ducă până acolo?" Dă-mi un om din trai dumitale, să răspundă el de mine și să nu mai pierdem vremea și acolo N-am deloc încredere în toată povestea asta, spuse comandantul postului Poate că era mai bine să te fi împușcat de îndată ce te-ai apropiat de sârme Dar mi-ai văzut hârtiile, tovarășe, și te-am lămurit ce misiune am, îi spuse Andres cu răbdare Hârtiile pot să fie false, zise ofițerul Orice fascist ar fi în stare să născocească asemenea misiune am să merg chiar eu cu tine la comandant Bine, în cuvință Andres Haide dumneata, dar numai să plecăm mai repede Ascultă să închez Ia tu comanda în lipsa mea Spuse ofițerul Îți cunoști datoria la fel de bine ca și mine Mă duc la comandant cu așa a zisul și aici de față pornirea în jos prin tranșeia foarte puțin adâncă de dincolo de creasta dealului și în întuneric Andres simțit duhoarea murdăriei făcute de apărătorii acelei înălțimi printre ferigile de pe toată întinderea coastei. Nu-i plăceau deloc oamenii aceștia ca niște copii primeșdioși, murdari, nesimțitori, nedisciplinați, binevoitori, drăgăstoși, zăpăciți și neștiutori, dar totdeauna primeșdioși, fiindcă erau înarmați. El, Andres, n-avea alte idei politice în afara atașamentului față de republică. Pe oamenii de teapa asta i-au zise de multe ori vorbind și adesea i se păruse că, ceea ce spuneau, era frumos și încântător la auz, dar de plăcut nu-i plăcuseră niciodată. Asta nu-i libertate, să nu-ți îngropi propriați scârnăvie, își spuse Andres. Nici o vietate nu e mai liberă decât pisica, da pisica și îngroapă murdăria. Pisica e cel mai bun anarhist. Dar până nu l de la pisică treaba aceea, n-am să pot avea respect pentru ei În fața lui, ofițerul se opri dintr-o dată Tot mai duci carabina cu tine, spuse el Sigur, răspunse Andres, cum să nu o duc? Dă-mi o mie, porunci ofițerul Dacă îți las carabina, ai putea să mă împuști pe la spate De ce? îl întreba Andres Pentru ce să te împuști pe la spate? Asta nu se știe niciodată Răspunse ofițerul. Eu nu mă încred în nimeni. Dă-ncoace carabina. Andres o de pe umăr și i-o întinse zicând. Dacă-ți place dumitale să duci, e mai bine, afirmă ofițerul. Așa suntem mai în siguranță. Și coborârea mai departe, prin întuneric. Capitolul 37 Robert Jordan stătea acum întins lângă fată și urmărea cum se scurge timpul peste încheietura mâinii. Se scurgea încet, aproape imperceptibil, fiindcă ceasul era mic și nu putea să-i vadă secundarul Dar tot privindu-i minutarul își dădu seama că îl urmărește cu atâta încordare Încât aproape îi poate seziza mișcarea Capul fetei se afla sub barbia lui și de câte ori întorcea privirea să se uite la ceas, îi simțea pe obraz părul tuns scurt, la fel de moale, dar tot atât de viu și mătăsos în mișcare, ca și blana jderului când se înfoaie sub alintarea mâinii, după ce ai deschis capcana, ai scos jderul din ea și, ținându-l bine, îl mângâi cu palma de-a lungul spinării. Nodul i se urca în gât când își plimba obrazul peste umărul Mariei și, în vreme ce o ținea îmbrățișată, își lăsă capul în piept, însă ochii îi rămâneau ațintiți asupra lâncii subțiri ca o singură rază ce urca domol pe partea stângă a cadranului. Putea să-i urmărească mișcarea abia vizibilă, dar nestăvilită și o strânse pe Maria tot mai tare la piept pentru a încetini semnele scurgerii timpului.